Tak v tomto kurzu se věnujeme meditaci spojené se čtyřmi božskými přebýváními a spojujeme to s trošku. V rámci toho omezeného času, který máme, s pochopením nedualistickému přístupu k meditaci. A nedualistický přístup k meditaci je, aspoň v učení Nagarjuna, v učení Asangy, je vlastně jedině možný logický přístup k meditaci, protože. Jak už jsme se zmínili, vlastně pojetí nirvány jakožto v nedualistickém smyslu vlastně nedává smysl. To je vysvětleno v, s absolutně jasnou logikou právě v, v dílech Nagarjūny, Asangi a buddhistické logiky, jak ji poznáváme v sanskritských spisech. Teď my se věnujeme meditaci hlavně meta. Meta je základ pro vlastně soucit. radost a e, odpojení. E, Jakožto základ, my tomuto základu věnujeme obzvláště větší pozornost, protože z tohoto základu pak e, aspoň e, v pojetí e, děl, tak jak jsou známa v sanskritu. z tohoto e, Hlubšího pojetí praxe meta, vlastně můžeme hlouběji pochopit integraci v celek, v rámci. našeho relativního myšlení, rozdělujícího myšlení, což je vlastně základ samsárické zkušenosti. Samsárická zkušenost je ložena na rozdělující myšlení. Ale rozdělující myšlení z hlediska aspoň to, co Známe z sanskritské literatury buddhistické: Toto rozdělení, rozdělující mysl, může být jedině a pouze hm? pravda relativní. Nemůže být pravda v nejvyšším smyslu. To je třeba pochopit. Na tom je vlastně bazírováno toho, co se učíme. A přístup k tomu je, jsou, je právě prohloubená praxe e, meta a ostatních božských prebývání. Jsou to božská prebývání, protože jsou to prebývání ve, e, skutečně ve stavu jednoty. Ale to neznamená, že v této jednotě neexistují rozdíly. Rozdíly právě existují v rámci jednoty a to poznáváme v prohloubené praxi lásky, soucitu, radosti a odpojení. Abychom to chápali, musíme tež chápat, že celé myšlení, které se vyvinulo z z konceptu bodhisatovské cesty je založené na písmu, které vysvětluje transcendentální moudrost. To je praxi a teorii buddhismu na základě transcendentální moudrosti. To je učení bodhisatvu, to je učení vlastně která vysvětluje cestu bodisatvu. Hmm? Cesta bodisatvu je cesta, která je založena na transcendentální moudrosti. To je třeba pochopit. No a tu transcendentální moudrost my vlastně též nejlépe k ní dostaneme přístup aspoň podle toho, co Nagarjuna tvrdí, prohloubením naší praxe lásky, soucitu, radosti a odpojení. No a proto je třeba, aby jsme chápali hm, hluboký význam praxe meta v literatuře Sanskrité v sutrách transcendentální moudrosti meta nemá jen jako objekt bytosti. Bytosti jsou pouze základním objektem meta, stejné tak pro soucit, radost, odpojení. Hm? Bytosti jsou, dá se říci pouze prostředek v praxi meta, aby jsme se dostali k pochopení že vlastně objektem meta a praxe meta na bytosti je napojení na pochopení meta nejen v rámci bytosti, jestliže se staneme arahaty hm? a Buddha je též arahat, ale eh, arahat, který plně realizoval veškeré dokonalosti, tím pádem se zbavil i tendencí k, k zvykovým reakcím na věci, kterých se Arahat těžko zbavuje. Musíme rozšířit hm, sféru objektu meta z bytostí, abychom ji hlouběji pochopili. Na Darmi. Hm? a Rahat zůstává ve stavu bez konfliktních emocí, protože právě on nevidí bytosti jako něco reálného, jako něco, co skutečně existuje, ale on vidí bytosti jako darmi. Hm? Pět agregátů jsou darmi. A kdo vidí pět agregátů, nevidí bytosti, kdo vidí bytosti jako něco skutečného, nevidí pět agregátů. Hm? To je základ pochopení buddhismu. Na tomto základu veškeré další teorie vlastně stojí. Kdo vidí pět agregátů, nevidí vidí bytosti, ale bytosti je pravda relativní a pro něj pět agregátů je pravda, která skutečně existuje. Nebo aspoň musí na začátku skutečně existovat, aby se oddálil od vidění bytosti jako něčeho skutečného. To neznamená, že po něj bytosti neexistují. Oni existují, ale pouze v relativní pravdě. Teď eh, sanskrytá tradice eh, jde o krok dál. Ty darmy též stejně tak jako bytosti, eh, musí být tež, eh, pouze a jen pravda relativní. Nemůže být pravda v nejvyšším smyslu, protože pravda... Darmy jako pravda v nejvyšším smyslu nedává žádný smysl. Kdyby dharma byla pravda v nejvyšším smyslu, to by znamenalo, že ty darmy ty, eh, jsou rozdílné od té nejvyšší reality. No a, a darmy nemůžou být rozdílné od té nejvyšší reality. Kdyby. Eh, Byly rozdílné od té nejvyšší reality. darmy ty jsou. Jako pět agregátů, ty jsou výsledkem mnohých důvodů a příčin. A existují jenom v rámci těchto důvodů a příčin. A to, co existuje v důvodu a príčin, na základě důvodů a příčin, nemůže být ta nejvyšší realita, protože ta se stále mění. Dharmy se stále mění, tělo se stále mění, počitky se stále mění. Hm? Tak to jsou prostředky k poznání toho, čemu se říká dharmatá. Hm? Dharmy tedy v, podle majitry představují samsáru, představují rozdělující myšlení a Dharmata představuje to myšlení, které není rozdělující, a nazveme to nirváno, hm? to je nedualistický přístup. Čili, a k tomu nedualistickému přístupu my se právě dostaneme nejlépe, aspoň v pojetí sanskritické literatury, hlubším pochopením objektu meta. A hlubším tím pádem té hlubším pochopením objektu soucitu, objektu radosti a objektu odpojení. Hm? Z hlediska, jak už jsem se zmínil, z hlediska sanskritské literatury, hm? tak jak je podaná v sanskritu vlastně. Objekt meta je, musí být objekt radosti. Hm? A objekt radosti e, můžou být bytosti, můžou být darmi a může být ta nejvyšší realita. A ta nejvyšší realita je právě objektem té nejčistší, nejčistší radosti, nejčistšího štěstí, které vlastně nás vede k hlubšímu poznání toho, co ta nejvyšší realita je. Ta nejvyšší realita je, tu poznáme v mysli, a to je z hlediska Mahajánového pochopení, to je tak, jako poznáváme všechny objekty v prázdnotě, Prostoru, stejně tak poznáváme všechny objekty v prázdnotě mysli. Hm? To je třeba pochopit. Hm? My můžeme poznat jakýkoliv eh, předmět, pouze, jestliže, má, eh, jestliže se objeví v prostoru. Stejný princip existuje i pro vědomí. My můžeme eh, eh, pochopit vědomím rozdělit vědomým jakýkoliv předmět pouze za předpokladu, že to vědomí je jako prostor. Pouze eh, reflektuje objekty, ale nedrží se jich. No a to je nedualistické poznání praxi. Praxe. Ten prostor a to, co se v něm jeví, je, je, je vlastně jednota. Nejsou to dvě rozdílné věci. Hm? Prostor potřebuje, aby se vyjevil, prostor, potřebuje předměty, předměty, aby se vyjevily, potřebují prostor. Hm? Myšlenky, aby se vyjevili, potřebují prázdnotu, Práznota, aby se vyjevila, potřebuje myšlenky. No a teď docházíme k hlubšímu pochopení praxe lásky, nebo praxe přátelství, což je nezištná láska Láska, která si nepřivlastňuje. My jsme frustrovaní láskou, protože my si láskou věci přivlastňujeme. Starý hekové viděli právě jasně tento konflikt, no a mluví o lásce, která si nepřivlastňuje. Meta je právě láska, která si nepřivlastňuje. A láska, která si nepřivlastňuje, nemá frustraci. Láska, která si přivlastňuje, má frustraci, ale jestliže máme moudrost hm, integrace právě té prázdnoty a předmětu, no tak pak ty, ty frustrace. Se nám zdají neskutečné. Jestliže nemáme tento prostor, pak ty frustrace budou skutečné. Hm? No a teď e, toto rozšíření hm, objektu lásky je obzvláště důležité v, v naší době. Hm? Jelikož darmy tež. Musí být objekty lásky. Pokud nebudou objekty lásky, no tak nebudou spojené se soucitem, nebudou spojené s hlubším náhledem na věci. Hm? No a právě proto z hlediska, hm? nedualistického nazírání i v, v, v, v čisté mysli, která je cílem hm, buddhistické cesty, která je cílem eh, duševní cesty, tež existují formy. Formy existují, a formy musí být též předmětem lásky nejenom bytosti, ale i formy. Hm? Čistá to je princip čisté země. V čisté země všechno, co v šesti smysly můžeme pochytit, je čisté. A Mahajána je učení čisté země. A čistou zemi my jak poznáváme šesti smysly. Nic jiného poznání nemáme. Hm? No a eh, jak se to projevuje hm? v praxi? Na to eh, mám příběh, hm? aby výklad byl zajímavý, my smícháme to s příběhem. Hm? V Japonsku, v kláštere Hoshinji, kde jsem taky strávil nějaký čas, mniši hm? jdou žebrat. Hm? V Japonsku, stejně tak jako v Číně, kláštery jsou většinou v horách, a mniši chodí žebrat dolů do e, dědiny nebo do města hm? z vrchu, kde se nachází klášter. Hm? No a na, v Číně, v Japonsku, na rozdíl od e, v tervádový tradice, žebrají, ale dostávají peníze, nedostávají jídlo. Hm? No a ty peníze pak e, jako naši předkové husiti si pak rozdělej. <laughs> to je e, měžský komunismus. Hm? Každý pak to dá do společné kasy, no a za to se kupuje jídlo a tak dále. Hm? To je čínský styl, japonský styl. Ten, který se zachoval ty tradice se zachovaly, dá se říct, daleko líp v Japonsku než v Číně. Tak mniši jdou v radě, na začátku je učitel, pak jsou ty různí jeho žáci podle seniority a tak dále. A, no a mniši jdou s miskou a ten učitel nese takovou tyč, kterou otáčí, no a e, všichni e, e, zpívají ho, ho, ho, ho, ho, aby lidi věděli, že jdou měši, no a přijdou a hodí nějaké ty mince. Do, no a jde se dolů, no a teď na polo prší, polo sněží hm? a všecko klouže, kameny kloužou, hm? No a ten učitel vepředu sklouzne a praští se dozad, takže jeho záda jsou modrý celý. Hm? A jaká je jeho reakce? Hm? Pohladí ten kámen, hm? kylena na jiné, jak je to krásný, hladký kámen. Hm? To je roztažení objektu Meta, hm? obzvláště důležitý v našem světě, kdy my vlastně ničíme prostředí takovým způsobem, který nikdy v historii ještě nebyl. Hm? Objekt Meta nejsou jenom osoby, ale jsou i věci. Hm? A věci též existují v tom čistém prostoru. Právě proto my chápeme všechny věci v tom prostoru. My chápeme barvy v prostoru, my chápeme zvuky v prostoru, my chápeme dotyk v prostoru. A proč my nemůžeme chápat též myšlení v prostoru? Nejsme toho schopní. Myšlení je též jistá forma jsou obrazy, pouze obrazy. A ty obrazy jsou jako mraky a rozplynou se, ale my si myslíme, že to myšlení je něco skutečného, co můžeme chytit. Ale to se též objeví v prostoru a zase se rozplyne v prostoru. Ale my se chytáme těch obrazů jako něčeho skutečného a držíme se jich zuby nechty. No pak se divíme, že máme protikladné emoce. My máme protikladné emoce, ale oni vyvstávají právě v tom prázdném prostoru. A to je ta uvědomělost. Hm? Jak jsme k tomu vůbec přišli, že když předměty se objevují v prostoru, myšlenky se v prostoru neobjevují? Myšlenky tež jsou, když vzniknou, vzniknou na základě formy. Je to tak nebo není? Hm? Vidíme to stejně, musíme to vidět. Myslí, že to nevidíme, no tak to je teorie pouze. Hm? Právě proto na základě tohoto poznání sanskritské spisy, aspoň od odvlášte yogatára tvrdí, že pro cestu bodisatu, jestliže chápeme buddhismus. V hloubce, jestliže chápeme Buddhu jakožto skutečnou realitu, hm? no, tak nic v naší zkušenosti nemůže mít vlastní podstatu. Podle základního buddhismu, Země má vlastní podstatu. Ta vlastní podstata je tvrdost. Jestliže známe tvrdost, známe měkost, vlastní a tak dále. Věci mají vlastní podstatu a ta vlastní podstata to ta je skutečná. Vlastní podstata eh, počitku je přímutí objektu, vlastní podstata vnímání je. Eh, Držení se obrazu, který se vyjeví ve vědomí, to je vnímání. A tyto věci. Jsou též výsledkem mnohých příčin a důvodů, a mnohé příčiny a důvody nemůžou mít vlastní podstatu. A pak. To, co realizoval Buddha, dává smysl, a to je tež vysvětleno v základním písmu: že důvod a následek nemůže být ani stejný, ani rozdílný. Jestliže stejný, nedává to žádný smysl. Jestliže rozdílný, tež to nedává žádný smysl. Není ani stejný, ani rozdílný. Právě proto, nic nemá vlastní podstatu z hlediska nedualistického pochopení hm? světa a naší zkušenosti, jelikož nic nemá vlastní podstatu. Tak to rozdělování, kterým my rozdělujeme věci, díky kterému my tady žijeme, též není skutečné. A jelikož věci nemají vlastní podstatu, to rozdělování není skutečné, no pak ty věci, které dáváme dohromady jako pět agregátů, též nemůžou mít žádnou skutečnost. Čili ta skutečnost, kterou vidíme, skutečnost relativní, to je též v tomto spisu. Čtěte pozorně a snažte se pochopit, právě ta realita, kterou my vidíme jako na základě příčin a důvodů, relativní realita, ta vlastně nikdy nevznikla. A to je takovost v nedualistickém pojetí meditace. v dualistickém pojetí meditace jakože to rozdělování skutečně existuje to není ale v nedualistickém pochopení buddhismu a v nedualistickém pochopení meditace to existuje ty pojem vlastní podstaty pojem Rozdělení věcí na základě vlastní podstaty a pojem skutečnosti toho, co je výsledkem mnoha příčin a důvodů, a všechno, co vyvstane, nemůže být výsledkem jednoho důvodu, nemůže skutečně existovat. A to je takovost. To je takovost v nedualistickém pojetí, a to je a to nedualistické pojetí má logické odůvodnění. Pak samozřejmě je tež takovost, že všechno, co vnímáme, není já a nepatří já, to je též takovost pro všechny, kdo studují buddhismu, a že to příjemné, nepříjemné a ani příjemné, ani nepříjemné, na co ulpíváme, tež nemá žádnou skutečnou, pevnou existenci. Hm? Jelikož to chápáme, my se odpojíme. Ale skutečné odpojení musí být tež odpojení od jakéhokoliv rozdělování. Protože jakékoliv rozdělování nemůže být skutečnost. Hmm? No, a právě proto vyvíjíme lásku nejenom k bytostem, ale i k darmám. Hmm? A aby, darmi, aby se vyjevily počitky, aby se vyjevili vnímání, aby se vyjevila vůle, aby se vyjevilo rozdělování, potřebujeme formu. Takže forma tež musí existovat v té v té skutečné realitě. Proto Maitreya tvrdí, a sanskritská literatura tvrdí, že praxe meta, praxe lásky a těch ostatních božských přebývání vede k realizaci Bodhisatvu A realizace bodhisattvu je, že veškeré zrození není skutečné. Tolerance toho, že veškeré zrození není skutečné. Anudpati, dharma, kšanty se to jmenuje. Snášenlivost neskutečnosti veškerého zrození. Jelikož my bytosti popletené to nevidíme a my vidíme to, co se zrodilo pouze na základě našich konceptů, který tomu dávají pevnost, jak už jsme jmén, už jsme vysvětlili. Darma jsou jména, hm? jsou věty, jsou hlásky, jsou eh, věci, které dáváme dohromady. Hm? A ty věci pro nás představují svět, ale oni se nezhodili v té formě, jak my je chápeme. Hm? No a to právě, ať, jestliže to chápeme, pak objekt meta. Hm? Je soubitosti, jsou darmi hm? a je to ta, ta nejvyšší realita, ve které veškeré rozdělování není skutečné. Hm? Jestliže to poznáme, no tak my poznáváme zrození věcí a tak na základě čeho. Na základě toho, že jim dáváme skutečnost, dáváme jim vlastní vlastnost. Ale ta vlastní vlastnost v nich není. Ta vlastní vlastnost je v těch ménech, kterými my dáváme těm objektům. Hm? Hm? A tím my si přibližujeme to, čemu se říká yoga-čára. Yoga-čára je jednání podle jogi. Jednání podle jogy je, že ty, ty pohyby v mysli na základě skuteč... pojetí skutečnosti v, v, v myšlení, ty pohyby mysli, končí v, v té nejvyšší realitě. To neznamená, že tam není pohyb. Ale my na tom pohybu neulpíváme, protože ten pohyb z hlediska nedualistického pochopení vzniká právě v té prázdnotě. Ale ta prázdnota je právě to jediné možné naplnění podle této logiky. A to je nedualistický pochopení reality. Teď my můžeme tu prázdnotu nazvat Bohem, ale v buddhismu my ji nenazýváme Bohem, protože je pojem Boha je spojen s Brahma. Je v, v sanskritské tradici Bůh Tvoritel. Hm? Proto potřebujeme tři hlavní bohy. Když máme tvořitele, musíme mít Boha, který to tvorení pak ničí a musíme mít Boha, který to tvorení znova obnovuje. Hm? No a v buddhismu se všechno toto děje na základě prázdnoty. Hm? Prázdnota umožňuje tvorení, prázdnota umožňuje zanikání. A jsme v nedualistickém pochopení. Hm? Čili e, objekt meta, jestliže v prohloubeném pochopení meta, není iluzorní, tak jak tvrdí e, e, sami a tak dále, ale objekt meta je skutečný. Protože v té realitě meta my nacházíme jednotu v rozdílnosti. A jednota v rozdílnosti potřebuje formu. A to nás přibližuje do nedualistického pochopení meditace. Právě proto Maitreya tvrdí Nagarjuna na též, že. Prohloubená praxe meta vede k poznání nirvialpagiana. Nirvikalpagiana znamená bez rozdělujícího, bez rozdělující moudrosti. Abychom poznali buddhismus, potřebujeme rozdělující moudrost, ale rozdělující moudrost z hlediska nedualistického pochopení musí vést k nerozdělující moudrosti. Nirvána je právě nerozdělující moudrost a ta nerozdělující moudrost nemůže být oddělená od rozdělující moudrosti. Jestliže ji oddělíme, pak dosažení nirvány není možné. A nebo... Jak už jsem se zmínil, všechny bytosti jsou v nirváně, ale oni tam nejsou. A to je paradox. Ale oni tam nejsou ani jsou. Ta prázdnota tam je. Ale my ji nevidíme, protože ta prázdnota je předpoklad toho, co vidíme. Kdyby tam ta prázdnota nevěděla, nebyla, no tak my nevidíme nic. Neslyšíme nic. Nemyslíme nic. No a to je nedualistický přístup k pochopení dármy. Hm? No a teď máme. Eh, Pomalu pomalu se dostáváme do pochopení toho, co Nagaržuna tvrdí, že právě praxe meta, praxe lásky, praxe soucitu, praxe eh, eh, radosti a praxe odpoutání nás uvádí hm, eh, nejlépe do pochopení skutečnosti tak, jak je. Ve skutečnosti tak, jak je, ve skutečnosti Budhy tak, jak je, protože z hlediska buddhismu ta skutečnost bytosti je popletená skutečnost. Skutečnost tak, jak je, je skutečnost Budhy. Ve skutečnosti Budhy hm? láska k bytostem, láska k dharmám které jsou vždy relativní a, nem, a láska k nejvyšší realitě je jedna láska, ne, nejsou dvě lásky. A právě proto vede, podle toho, co a vysvětluje, vede k poznání neskutečnosti skutečného zrození a k Poznání Nirvi Kalpagiana. Nirvi Kalpagiana znamená eh, nedáváš nohy směrem k eh, učiteli darmy. Eh, eh, v Indii by to bylo něco, co by vedlo k. Eh, Když se otočí takhle a je to v pořádku, hm? tak to je. Aby člověk darmu pochopil, musí mít k ní respekt. Hm? No a tradice je tradice dávat nohy směrem k učiteli, který učí Nirvánu, který učí darmu, tak to je, není respektu hodné. Hm? Přijímáme to, to neznamená, že já jsem dobrý, ale to, co říkám, je dobrý. Hm? Já jsem špatný, já si nedělám iluze, ale to, co říkám, to je fajn hm? a to pomáhá. A tak jsme zase v té nejvyšší realitě, a ta nejvyšší realita je hluboké pochopení právě lásky, soucitu, radosti a odpojení. No a to se nazývá tež v základním písmu, to se nazývá ta nejkrásnější praxe. Nejkrásnější praxe je praxe lásky, soucitu, radosti a odpojení, protože vede k hlubšímu pochopení hm, reality jako jeden celek. V této realitě rozdělení a jednota se nedají od sebe oddělit. Hm? No a to je nirvy kalpa Kalpa nebo klp v sanskritu znamená vlastně fabrikace. Kalpajaty znamená fabrikovat. My si fabrikujeme realitu na základě našich konceptů. A protože tvůj koncept je jiný, tvoje realita je jiná, ty, co ty máš rád, to se mě hnusí, co se mě hnusí, to třeba ty máš rád. Hm? No a jak my můžeme vůbec se, se dát dohromady? Tím, že chápeme, že tvoříme jednu jednotu, jeden celek, právě v tom rozdělení. No a jsme u Nirvi Kalpagiána. Nirvi znamená e, e, moudrost bez rozdělování. Abychom poznali buddhismus, ať už jdeme cestou e, podle majtry, podle. Nagarjuni, ať už jdeme cestou žáků, ať už jdeme cestou bodhisattvů, musíme poznat, poznat rozdělující moudrost nestačí. Rozdělující moudrost je pouze pomůcka k tomu, aby jsme poznali nerozdělující moudrost. A skutečná praxe buddhismu je ta praxe, která vede k nerozdělující moudrosti. A my můžeme začít na základě logiky, na základě hlubšího pochopení, my můžeme začít s nerozdělující moudrosti od samého počátku. Právě proto ta logika je tolik důležitá. Hm? Logiku, Budistickou logiku jeho svatost Dalajláma nazývá hm? tradici Nálandy. Hm? No a tradice Nálanda je, je vlastně to nejdůležitější v sanskritské tradici buddhismu. Hm? A tradice Nálandy je eh, vidět praxi na základě, na nutnosti nedualistického přístupu k pochopení buddhismu a k pochopení meditace. Ten nedualistický přístup, aspoň podle nágaržuny nám umožňuje daleko rychlejší a hloubější pochopení buddhismu. Proč? Protože nás uvádí přímo do e, omylu časovosti. Časovost není něco skutečného. Hm? Jelikož časovost není e, e, nic skutečného, tak též z hlediska nedualistického pochopení, nějaké, nějaká vlastní podstata, vlastní bytí ve v fenoménech, tež je absolutně nepřijatelné. A jelikož je nepřijatelné, tak to, co je složené dohromady, též nemůže existovat jako něco, co tam je. Kdyby to existovalo jako něco, co tam je, tak jsme v, pouze v rozdělující mysli. A právě objekt hm? V hledu je, výsledek vhledu je nerozdělující mysl. Rozdělující mysl je pouze prostředek k tomu, aby jsme poznali nerozdělující mysl. Poznání nerozdělující mysli je poznání, že právě stejně tak jako myšlenky, tak i objekty, stejně tak jako mysl, tak i objekty, Předpokládají prázdnotu, aby se vyjevili. Jestli ta prázdnota tam není, tak nic se nemůže vyjevit, protože vše se vyjevuje na základě prázdnoty. Závislé vznikání dává e, smysl pouze na základě prázdnoty. Hm? To, co se vyjeví na základě mnohých příčin a důvodů, Se může vyjevit jedině na základě prázdnoty. Proto příčina a důvod není ani, nemůže být ani, ani to samé, ani rozdílné. Hm? A teď máme hlubší pochopení sutry srdce, kterou recitujeme každý den. Hm? Že, eh, Nemůže být ani tak, ani onak, ani praxe buddhismu, není ani dosažení, ani nedosažení. Na základě dosaž, nedosažení, ani dosažení, ani nedosažení vede k nedosažení, na základě nedosažení my dosahujeme. A na základě dosažení my pak zase nedosaž, nedosahujeme. My dosahujeme na základě nedosahování, my, my dosahujeme na základě nedosahování, nedosahujeme na základě dosahování. Hm? A to je právě hloubka buddhistického učení. Hm? To je v kostce ta význam, sůtry srdce. Hm? A srdce potřebuje lásku hm? a láska vede k velkému soucitu a velký soucit vede k pochopení transcendentální moudrosti. Všechny bytosti hm? mají v sobě ten prostor, který je prostor probuzení. A v tom prostoru probuzení se právě vyjevují všechny předměty. Hm? Ať už předměty mysli, tak i předměty eh, fyzické. No a eh, systém yogačáry ukazuje, že ty předměty mysli a ty předměty fyzické jsou Stejného materiálu hm? z hlediska jogočáry. Tohle jsou též vlastně semena minulých zkušeností v mé mysli. To neznamená, že to neexistuje, to existuje, ale z hlediska pravdy relativní. Já to chápu jako stůl, ale Červotoč to vůbec nechápe jako stůl. Hm? A kdo má pravdu, já nebo Červotoč? Hm? No to je velká otázka, Červotoč má tež mysl. Hm? Ale jiné zkušenosti. Hm? Hm? Každý máme pravdu, ale máme pravdu subjektivní. A my pravdy subjektivní, to říjeme pravdu objektivní, ale pravda objektivní je pravda budhovství. Právě proto jsme včera vysvětlili, podle Nagarjuna, bodhisattva začíná s hlubokou myslí. To je z lásky k, k budhovi. Láska k budhovi je láska k pravně nejvyšší této to pravdě nejvyšší, se právě vyjevují všechny fenomény. No a praxe lásky nám dává přístup k tomuto poznání, že vlastně v jednotě se vyjevuje mnohost. Já praktikuji meta a pro mě. E, e, já vidím, muž je muž, žena je žena, hm? zvíře je zvíře, hm? e, dňábel je dňábel, jestli nějaký vidím, hm? hladový duch je hladový duch. E, to všechno vidím. Proč bych to neviděl? Ale vidím to v rámci hm? ty stejné lásky, stejného soucitu, stejné radosti, stejného odpojení. Protože všechno toto právě přichází a odchází v tom prázdném prostoru. A ten prázdný prostor najdeme kde právě v mysli tvrdí jogačára. A proč ho najdeme v mysli? Protože ve stavu samády my začínáme chápat, že to, co se objevuje v naší mysli, jsou právě jen a pouze obrazy. A ty obrazy od toho myšlení samotného se nedají, ne, se nedají odlišit. Oni jsou Oni jsou nejsou stejné ani odlišné. A tak subjekt a objekt tež není ani stejný, ani odlišný. Ale objevují se. Subjekt a objekt se objevuje v realitě relativní, ale v realitě nejvyšší, žádný subjekt a objekt nemůže vyvstat. Jestliže vystanu, jsme v logickém, z hlediska Nagarjuna -ho pochopení, z hlediska pochopení transcendentální moudrosti, my jsme v logickém protikladu. A díky tomu logickému protikladu my pak máme hm, nesrovnané emoce. No a tak praktikujeme lásku, soucit, radost a odpojení s hlubším pochopením. Hm, aby jsme chápeli, my máme hm, ty eh, protikladné emoce ale my je pozorujeme v, v tom prázdném prostoru. Proto z hlediska praxe bodhisattva, takovost je tež nemožnost hm? vlastní podstatě ve všem, co chápeme. Nejáství nejen osob, ale i nejáství všech věcí. Hm? No a neskutečnost všeho, co je složené dohromady, na základě příčin a důvodů. na no to je všechno. Hm? No a tím pádem my rozdělujeme, ale to rozdělování není skutečné. Je to rozdělování na základě jmén a konceptů. Není to rozdělování na základě reality. A realita je to, co vidí Buddha, ne co vidíme my, po bytosti popletené. A nedualistická meditace je právě meditace na realitu, kterou vidí Budha. No a tím jsme toho napovídali dost pro dneska, pro dnešek a eh, Nezbývá nám nic, než schrnout v angličtině <laughs> pro naše přátelé. Hmm? Uděláme si pauzu, nebo hned schrneme. Po pauze si dáme schrnutí, po schrnutí si dáme eh, malou recitaci, po recitaci si dáme malou meditaci, po meditaci si dáme... Eh, přenesení zásluh a po přenesení zásluh si dáme hajaja s hlubším pochopením hm? lásky, soucitu, radosti a odpojení. No, a máme další den za sebou. Tak uděláme 15 minut chození, nechození, hm? což je uvědoměné chození, hm? zůstáváme u chození, hm? a pozorujeme veškeré starosti jako něco, co přichází a odchází v prázdném prostoru. Hm? Zkusíme to? Tak, dobrý.